поки не надходила мить спопеліти в чиїсь невинній магмі. Та навіть така згоріла, я щоразу таки вирятовувалася від дальшого польоту і до наступного попеління. Та я не знала, що діялось зі мною тепер. Чорна квітка у руці жінки без обличчя манила до себе як дурман, як чорне ворожіння, і холодний здогад опік мій мозок. А що, коли це вічна жінка? І черга нарешті дійшла і до мене? Однак вона мала прийти з косою, стара й утомлена від безперервної своєї роботи, згорблена під тягарем нощі, що звалювались на неї щомиті. Ні, вічна жінка не має перепочинку, а ця, що спокушає трояндою і молода, і рівна, як тополя в українському небі, чи кипарис на вулицях Афін. Але якби мені хто повідомив, якого дня це відбувається зі мною, я б знала точно, це смерть або щось інше. Бо я мала вмерти в четвер. Четвер був моїм днем завжди, і він не міг мене зрадити в останній. Жахкий і нестерпно палючий вогонь закликав у мені і не дав думати далі. І все ж якусь миття відчула, що летіла в чорну пащу бездонного вулкану. Вогонь всередни того, що мало називатись моїм тілом, досягав нелюдської точки і зробив мене, «Цілком відсутньою і безумною». Однак залишки паралізованої волі продовжували диктувати мені думки. Я намагалася вхопитись за будь-що у пекельному горлі вогнедишної гори. Та багато язика вогненне горло було безлюдне, безпредметне і безголосе. Миттєва гостра радість прийняла мене, заглушивши навіть напади болю. Та це ж, мабуть, тунель Бориспільського аеропорту. Він ось-ось внесе мене в салон Боїнга на Франкурд. Я пошукала очима стюардесу, але тварин біль знову розітнув єство так, що я хотіла заплакати. Так, я можу плакати, бо я на хірургічному столі, і я вже майже під безжальним ножем свого приятеля В'ячеслава. Боже, як він по батькові, Боже. Ага, Олександровича, В'ячеслава Олександровича. Але чому мій добрий приятель? Робить мені так боляче. Хіба він не міг покликати анестезіолога, що йому шкода моїх грошей? А мені, тобі не шкода, друже. Мені було так недобре, що я почала впадати в паніку. Та ні, ні, яка це не хірургія. Це такий франкфуртський літак, і він просто падає. Він зараз впаде на червону черепицю немецьких дахів, і колір моєї крові з'явиться з нестерпним кольором черепиці. Моя кров потече у мані, чи у рейн? Ні, таки у каламутний зимовий рейн, і ніхто ніколи не віднайде і краплі моєї крові. Але я не хочу розливати свою кров у рейні. Хай вона краще окропить білокамінний Єрусалим і доточить кров нашому Спасителю, чи поповнить запаси крові Єдиного Творця. Йому ж також потрібна кров, не вірусом, на і несправедливості. Люди, люди, ви ще десь залишилися, люди. Я ж можу бути вам донором у мене універсальна кров першої групи. Чому ви мене не рятуєте для себе? Ні, цей хвалений боєць, таки терпить катастрофу. Отже, мій порятунок це моя особиста справа. Я ж ніколи не була панікером. Рятувальний жилет під сидінням? Що це? Хто мене вчив цього? Це ж горлове зувію, а не сидіння літака. Це смертельний біль, що допікає мозок і паралізує думки». О, яка вселенська вага впала на моє п'ятдесяти кілограмове мови... тільце. Це занадто боляче, біль розчавлює мене. Боже, одна надія на тебе. Рятуй мене, хоч ти, Боже, а. За мною глухо хряпали тисячі важких дверей, розривали слух хори негармонійних голосів. Проте мої сили пручатись вичерпались, немов у дитячому калейдоскопі переді мною відчинялось інша тисяча дверей. І я не думаю, чи здалась на Божу, чи ще якусь іншу волю. Я була десь так далеко і так високо, що раптом стала недосяжна сама для себе. Та лише тоді, коли остаточно відчула власну безтілесність, я розуміла, що це була така моя миттєва і непередбачувана смерть. Я ще хотіла себе помацати, вщепнути. Та гостра як кинжала думка так і змусила затремтіти від жаху. «Я вмерла, вмерла!» Я вмерла. У мене ще залишались думки і бажання, відчуття. Однак моє тіло раптово зникло чи розчинилось, і я тепер не мала зовсім нічого. Ні своїх великих очей, ні голови, що кололась від безперервного болю, ні теплих рук, ні налитих грудей. Мене не стало, як і не було.